This is the greatest mainstream fantasy Yes by the old gods and the new this I swear to thee Open your eyes look up to the giant tree Så er Danmarks dyreste podcast tilbage med afsnit 3 i tredje sæson. Det er BenchCast, hvor vi kigger på Game of Thrones, og det er afsnit per afsnit, som vi gennemgår. Og øh, det kan jeg ikke gøre alene. Jeg, skal, jeg hedder Erik Sings, så jeg er nødt til at gøre det sammen med nogen. Og man kan ikke finde en bedre medvært på øh, BenchCast end... Det er Det mener alle i herning i hvert fald. Helt en tænker art. Måske. Er det bare fordi, jeg sidder i Herninge og tænker det? Det håber jeg i hvert fald et eller andet sted, at de tænker, det er fedt. De elsker det dig. kan godt at de ikke gøre det. Ja, det kan godt, være, de ikke gør det. Det er også fint færdserne af det. Men uh, det er rigtigt, at uh, Bennskar, der, der er to personer, vi sidder og snakker. Vi, uh, vi spoiler, skal jo bare lige sige fra ja. starten af. Game of Thrones, som vi uh, i øjeblikket har fuldt, uh, og det har vi fuldt. Vi har fulgt de tre sæsoner. Det her det er vores tredje sæson. Øh, ja, som man måske ved, hvis man både hører det her og ser Game of Thrones, så er det selvfølgelig længere end tre sæsoner. Men vi har også set mange andre serier. Men øh, lige nu er der altså Game of Thrones, og øh, som du siger, vi graver os ned i det afsnit på afsnit og går det igennem. Og lad os bare sige så meget som det er, vi nørder det er totalt. Nørder og øh, fan-theorier øh, lidt på det ene og det andet. Det kan jeg ikke øh, se, det bliver Hvad? Det er sgu da et, et værbum. det vil jeg helt klart som det. der. Um, og det er jo afsnit 4 uh, af uh, 8. Sæson, som vi taler om uh, af Game of Thrones i dag. Det er quite. Yes. Og uh, lad os lægge ud med det. Vi, uh, vi, har, vi er måske kommet dertil, hvor... Ej, man kan ikke sige, at det er det mindst ventede afsnit, men i forhold til det sidste afsnit, så bare var det mest ventede, og alle var klar på, at det her var Game of Thrones, som vi ville det vildest og havde den her kæmpe kamp i Winterfell, så har vi nu efterspillet. Hvor alle har overlevet, undtagen lige øh, tre, mere eller mindre, jeg vil gerne sige ligegyldigt, men det er det jo ikke. Jeg ved godt, at uh, for eksempel var jo ikke ligegyldig, og det var, synes jeg også var en, en fin detalje. Og, og så Jorals. Ja, helt klart. Ja. Så, men, men, men ja, det var ja. jo ikke de store, vi havde regnet med. Men alligevel synes det var et fint efterspil, vi fik det til at starte med. Ja. ja, også bare øh, at se, øh, hvad var der 10 gange 10 Uh, af sådan nogle bjerge af, af døde mennesker der skulle brændes, og så i baggrunden der kunne man bare se sådan en, uh, en ja, en hæk, fordi det var så langt væk men det var bare sådan et kæmpe langt bjerg sikkert af, af de der undead people, som uh, som så rådende jeg håber også de brænder dem, bare lige for at være sikker det lagde jeg ikke slet ikke mærke til jeg sad nærmere og tænkte, Hva, hvad med alt dem? hvor er de henne? har de bare de løbet hjem igen? ja, altså jeg jo jeg, jeg ikke sikker på at det var det men, men der lå bare sådan et en uh, bunke en bunke, nu, nu er jeg jo ikke, så når vi øh, gravede jord op og sådan noget, så lavede vi kæmpe bunker, og så lå det sådan, altså, det så det ud for mig, og så tror jeg bare, det var lavet af de der on Jeg håber, en det brændte dem. Øh, en klassisk dag på øh, Singsgården, det var lige at samle de døde sammen, og ja. uh, lægge dem i bunke, og så husk lige at brænde dem altså, sammen, ikke far? Ja, det jo. giver så meget svineri, hvis man ikke brænder dem. Ja, for søren. Men, men en ting, jeg synes, de, altså man også har tænkt over, og i hvert fald når, efter man så det der afsnit tænkte jeg, okay. Hvor mange er der lige døde? Ja, det må jo stort set være dem alle med. Undtagen dem vi følger. Og alligevel er der, står der sådan en lille bunke. Men så siger de på et tidspunkt, oh, vi er nu kun halvdelen tilbage. Nej, ja. der er et eller andet helt galt her. Altså, det, det var i hvert fald ikke halvdelen, der stod øh, foran øh, Winterfell og sagde farvel til dem. Det, det synes jeg ikke. Det var der. Ej. Nej, det var der i den grad ikke, og derudover også, når man så kigger på den der scene lidt senere, hvor de, hvor de står strategiser på, på bordet, og så fjerner mm. de halvdelen, altså de er både, både halvdelen af Dothraki, og det under mig allermest, og så halvdelen af de, de, de Unsolid, altså det, det, jeg synes, at vi måske ikke helt efterlever de regler, som, som Gemma Thruns har sat op. Altså, det er, sådan lidt, det, der Ej, de er et problem med, med mængder i hvert fald, det er der ingen tvivl om. Ja, de har ikke fuldt med i matematiktimerne. Det er okay, vi er flere, der ikke har det, og vi er flere, der stadig overlever med det. Ja. Men, men det er klart, at hvis man skal lave en set, skal man måske lige tænke over det. Ja. Men jeg synes i hvert fald, det var en fin start, og det var, hvis, hvis man jeg siger, hvis man havde puttet noget ind i, i mere hele den der det samspil, som Jorah så Jora havde, og Danny, jeg havde ikke så meget på spil, synes jeg. Jeg blev ikke som, som på den måde påvirket af det. Det var ikke noget, der gjorde mig noget, synes jeg. Nej. Æh, men jeg synes, det var fint, og det, det var det, du skulle til. Jeg synes, det var endnu bedre, så da de sidder i den der kæmpe tronsal, og der var den der stemning. Og så, så man lige tænker, okay, er Danny bare en kæmpestor skid nu, som skal hun lige svine Robert ja, ja. Baratheons øh, arving til, og så får hun vendt stemningen. Og så er der den der stemning, som, som er fed, øh, som jeg synes var, var, var en af sjov i, i, i den her scene. Det var, det var det var en fed detalje i hvert fald. Ja, det synes jeg også, fordi jeg tænkte, nu bliver hun fandme noget af en bitch, men øh, hun det sgu meget godt. Og også både i forhold til stemningen, men også at hun så ligesom har en, øh, en allieret projekt, Altså en, en fyr, som har nu har ret til øh, borgen der. Ja, og hvad gør han? Han går straks ind som, øh, som en anden og bruger det til at få noget mere på nærlig. Ja, ja, men altså, hvis man er, er, er herregårds... Ej, det hedder vel ikke borg, borgmester? Nej det hedder det vel heller ikke. Ej, det hedder det heller ikke. Det hedder øh, <laughs> slotsejer. Det hedder det heller ikke. Anden bit. <laughs> ja, anyway, wow. når, man er, øh, når man er så big shot, så, øh, så skal man sgu øh, få den sex ud af det, som man kan. Øh, som man kan. Ja, det fik jeg så bare ikke. Nej, det gjorde han sgu ikke. Men altså, jeg tænkte lidt på den der, øhm, at jeg ja, 100% kunne jeg kunne mærke den, altså den der relation, som de har, altså Arya og... Øhm, øh, hvad er det? Aria Arya Gendry. Du ja, er virkelig precis. god til dit navn der. Ja, det er jeg. Øh, men men uh, Gendry og Arya, den relation, den kender vi jo fra helt way back, da Arya var, var en lille pige og alt sådan nogle ting og den har udviklet sig, og der er sket alt mulige ting, og så har de, de været væk fra hinanden. Og så sidste afsnit, der, ret hurtigt, altså der knalder de jo selvfølgelig, ikke? og gangen før, der, der så de så hinanden faktisk i gang igen og sådan noget. De tre afsnit, som vi nu har set nu, øh, hvor, hvor, hvor, hvor de ligesom har haft en eller anden til hinanden, jeg, jeg, jeg følte det. Jeg kunne mærke, at der var en relation, og jeg kunne forstå, hvorfor han gik ned på knæ. Selvfølgelig, fordi de kender hinanden, fordi han er liderlig, og fordi han er lige er blevet øh, slotsejer der. Den, den, den køber jeg. Men jeg køber simpelthen ikke øh, Danny og, øh, og John. Nej. Jeg, jeg har ingenting mellem de to der. Jeg forstår, altså, de er ikke forelskede. De, de, we love each other, eller I love you, eller hvad fanden de nu siger på et tidspunkt. Og de har simpelthen ikke haft tid nok, fordi de brugte hele syvende sæson på at lære hinanden at kende, og så var det sådan nærmest de sidste afsnit, hvor de, hvor de så går ind og knalder for første gang. Ikke? Altså, der, der har ikke været nok tid. Nej, det er, det er lidt mærkeligt, fordi det er rent nok, at øh, der, der er simpelthen ikke har været, vi har ikke har fået nok tid. Vi er slet ikke kommet ind i det, og vi kommer nok, altså i betragtning af har to afsnit tilbage, kommer vi jo ikke rigtigt til at komme Nej. ind i det. Og slet ikke efter den her episode her, hvor tingene kommer til at gå galt mellem Øhm, så, og det er også lidt ærgerligt det er det jeg synes der er faktisk nogle ting ved, generelt ved den her, den her øh, sæson og måske også sidste sæson at der ligesom mangler noget altså en rigtig opbygning af tingene virkelig sådan en helt grundlæggende opbygning hvor man så også virkelig føler det når det sker igen, ja vi har jo følt selvfølgelig Sojourer hele vejen og der er ikke nogen af dem vi ikke har fulgt øh, Theon og så videre, men alligevel var der, var der ikke helt den, den øh, det payback jeg havde håbet på at der ville komme med deres død den ene, den anden og den tredje. Ja. Øh, og det, det havde der måske været, hvis det havde været nogle af de andre, men sådan er det, og, og nu står vi der, og alligevel, så var der faktisk, øh, nu kommer vi tilbage til en af dem, ligesom de der romancer, der så har været, som måske havde en større ind øh, større betydning, for at der er en af dem, bliver blev væk, men, men heller ikke der, fordi man helt fik opbygget, noget til at starte med, altså man fik ikke opbygget spænding, med hende der, med Sandra blev kidnappet, og så, dræbt til sidst. Ja, præcis. Øh, der mangler noget med opbygning, og jeg, jeg vil læse mig en artikel til det, hvor, hvor men det er jo, som, som artiklen slår os fast, jamen på efter bøgerne er slut, så, så er der ikke den der stil, der har ligget, man har haft travlt, man har, har skulle nå nogle ting, og, og man vil gerne putte nogle ting ind, hele den der Grey Worm og Missandry er helt klart sådan en, der er puttet ind ovenpå, mm. og måske også lidt med John og Danny, den, den, det virker lidt spøjst i hvert fald. Ja, altså, jeg... jeg... Ja, den følte som en tv Ja, det gjorde det. Men der var nogle gode, gode ting, og lad os lige øh, starte med at fokusere på dem også, fordi ja. øh, som vi snakkede inden, og vi gik i gang her, så var der den ting, som den, den lille scene mellem øh, hunden og Sansa. Ja, jeg ja, synes, den var så fed. Altså, fordi de her, de, de har jo ikke set sådan siden, og de har ikke haft sådan, sådan en, en, en ordentlig snak, han har sagt, øh, siden øh, Kings Landing, hvor, hvor hunden tog afsted og for at slå tage hende med, og hun så ikke ville, som jeg lige husker det, ikke? Jamen hjælp mig lige her, for jeg så det, og så tænkte jeg, åh, oh, jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvad der skete der. Som jeg husker det han... så så skulle, ville han tage uh, Sansom med, uh, ligesom Arya, uh, ja, som at tage med, uh, der hvor uh ja, Ned Stark bliver eller øh, der omkring. jeg synes, der var, eller lidt efter det, der var, der var i hvert fald en eller anden, der var på et tidspunkt i mulighed for, at Sansa kunne tage med hunden et eller andet andet sted hen, end, øh, end, øh, og hvorfor hedder. gjorde hun ikke det? Jamen, det kan jeg så ikke lige huske. Nej, men tydeligvis et, øh, et valg, som har skabt hende, som hun er i dag, ja. og en også derfor, jeg synes faktisk, hun er den, der har helt klart det mest interessante karakter i, i 8. sæson, ja, altså, fordi, sådan en blanding Man. mellem øh, noget Littlefinger, eller rigtig meget Little finger, en ja. annelse Ramsay og, og altså, der, der, der ligger nogle, og, og det er faktisk ikke nogen tællige, øh, øh, sympatiske karakterer, øh, som jeg lige får nævnt her, ja, Æh, og jeg det, synes, du, du du bare, kan bare sige, hun er, er taget, det, sympatisk mere. Nej, der er, der er knapt knap så tiltalende over de, de ting, hun ligesom ja. lægger sig op til, men stadigvæk er der den der stark øh, vindermentalitet eller i hvert fald eh gudde 27 der kan være over nogle af det der stærke ting, hvor man tænker okay, det er det gode, hvis der skulle være nogen, så var det stærk Og der ligger Santa stadig derover, så, ja. så hvis der er noget, og hvis det står til, til til det som det ligger op til efter de stod foran uh, det her strategibord og uh, Danne hun siger prøv at høre, uh, vi skal bare gå amok, og Varys siger prøv at høre, du sagde på et tidspunkt at hvis uh, hvis jeg synes du kan gøre noget galt, så skal jeg kigge dig i øjnene og sige, nu gør du noget galt. Og lige den scene der, hvor man tænker, okay, hvis det nu gør som det lag op til, at det bliver Sansa mod Danny blandt andet, så er jeg totalt Team Sansa. Ja. Yeah. Det er du ikke? Nej, nej. Er lige, jeg... Så er det Team Erik mod Team David. Er ikke klar? <laughs> det tror jeg nok. Jeg, jeg, jeg holder sgu uh, mig ved uh, My Queen, og ikke hende der uh, Dark Phoenix, Phoenix Wannabe. Jamen, hvorfor? Hvorfor holder du med hende, som tydeligvis øh, nu går over? Og det var det, jeg sagde sidst. Jeg sagde, og der er meget, der tyder på. Det var ikke mig, der sagde, men jeg, jeg videregav min vens ord omkring. på her. han mener, Danne, hun blev ondt. Og nu lægger den urinomad op til, og hun bliver den turan. Hun bliver ligesom sin far, ja. the mad king. Ja, som øh, også brændte hele byen af. Og hvad, altså, Danne, bruger jo også ild som, øh, som sit værktøj for at slå fjender ned. Så jeg kan sagtens se det, men jeg er sådan så. Jeg, jeg, altså, vi må bare holde os inden for karaktererne, ikke? Altså, det er, det er et forfærdeligt liv, hun har været igennem. Men, men hun er også bare blevet så, så hård og, og så kynisk. Og, og, det, og det er jo ikke, fordi Danny ikke også er det. Det er jo ikke, fordi jeg bare synes, hun er super hyggelig. Men øh, lige nu, der er jeg sgu stadigvæk lidt over på øh, Dani siden. Altså, man kunne også sagtens en sig, med to afsnit tilbage. at De sagde, jamen... Øh, nu prøver vi at give en lunds af det, at uh, hun, altså Danny, er ligesom sin far, og dermed uh, vil brænde tingene af, og så videre, og så videre. Og John, goody to han skal være uh, the king på sigt, fordi han, uh, han kunne også ride drager, og han er the, the, the real good guy, han har været død og uh, bastard, og alt det der, som der nu engang er godt ved ham, plus at han har den uh, retmæssige ejerskab af tronen, hvis, hvis der også skulle være nogen. Det kan godt være, at de lægger rigtig meget op til alt det, og så til sidste ende, så about, og så alligevel sige, jamen det er sgu Danny, der, øh, der er den. Det håber jeg lidt på. Det vil være en lidt mærkelig ting, synes jeg, men øh, lad os lige komme tilbage til slutningen, når vi kigger, ja. Når ja. Vi kigger frem. Øh, men men jeg, jeg er ikke helt enig, men det er også godt, så vi lader os være, endelig være lidt uenig øh, for en gang skyld også. Ja, ja, jeg, øh, jeg, jeg du kan være øh, Tyrion. Ja, nu ja, det er det jeg vil. Færd den tager vi. Jeg synes, øh, den del, som, som der ligesom ligger op til, at der, der skal ske andet, det er jo hele den der øh, Johns hemmelighed, som Varys også siger, jamen, øh, først var der fem, der vidste det, nu er der otte, der ved det, og lad os bare sige det, så ved alle det. Ja. Øh, og så er det ikke en hemmelighed, så er det en information. Og det er det jo så også, og den måde, det ligesom bliver tilkendegivet og sendt videre, det var ligesom, det skete offscreen, og det er fint nok, men men igen, er der, ikke, der er jo ikke den der payback på den opbygning, der kan være på nogle ting. Det, jeg manglede lidt noget, enten noget efterspillet, eller også noget optag til det i hvert fald. Ja, Men det, under omstændigheder, nu er vi videre ikke på det punkt, at hemmeligheden ja. er ude, det er en information, og det er en ting, som vi nu skal til at føle på. Ja, og næste gang man så ser area øh, som selvfølgelig også får det, får det her at vide, fordi de, de, de fire staks, de, de står der sammen. Der er hun sammen med hunden, og så skal de til afsted. Altså, så så hun for, man, kan ikke, man, for, man fornemmer ikke Arias holdning til det. Og det er jo ikke altid, man er lige med, med hende, ser hvad hun synes. Men ja, jeg, jeg synes også, jeg føler mig lidt øh, snydt. Og, og det er fint nok, at de ikke behøver at vise selve scenen og deres reaktioner lige på stedet. Men hvis ja. ikke vi får bare et eller andet, en reaktion på det fra de øh, fra de, tre, øh, sagt, de to, øh, der ikke vidste det på forhånd, altså Sansa og øh, Arya så ja, der føler jeg mig måske også lidt snydt. Nej, men der, der er et eller andet der i hvert fald, som, som måske mangler, men, øh, men jeg synes, det er en spændende detalje, og helt klart noget, som, som gør, at når det er kommet med ind, og det er blevet en mere aktiv del af det, så synes jeg også, det, det gør noget, det kan rykke ved nogle ting, og det, det, er, ligesom, det er jo det, der er blevet øh, øh, øh, sæsonens kerne, hvor man tænkte, ja. prøv at det ville være The White Walkers, nej, ikke så meget, så tænkte man, øh, så vil det være kampen mod Søsager, og det, det kan meget vil vise at det også bliver det, men jeg tror faktisk mere kernen om den der, det der, som ikke er håndgribeligt omkring, jamen, hvem er egentlig den retmæssige ejer ejer øhm, af, af tronen, og hvem er den, øh, hvem skal kæmpe sig til den, og, og hvem har lyst til at have den, ikke? Ja, og altså, hvem, vil, hvem vil godt give afkald på den, altså hvis nu man at ja. altså John har jo sagt det flere gange, at jeg skulle okay med, det, jeg skal ikke sidde på den der trone der, det kunne ja. også godt være, at han så endte på tronen, og at det så er Danny, der i sidste afsnit, eller sidste, næst sidste afsnit, okay, fair nok, jeg, jeg giver mit liv for, at du kan sidde der, altså så har hun lyser for noget Redemption, øhm, end os men det ligger lidt hos, hos de gode, altså hos heltene, hvor der er en, en udfordring, en konflikt, og den bunder egentlig i, at man lige pludselig har fundet ud af, hvem, hvem John i virkeligheden er. Ja, præcis. Så, så er der også kommet en anden ting frem, som jeg ikke helt ved, hvad jeg skal synes om, for jeg, ikke, altså jeg kan ikke helt se på det, og det lyder så... Så mærkeligt, men, men hele den der jamie Briant ting den her... Den, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal... For jeg, jeg føler mig ikke lige helt tilpas, når jeg ser det. Nej. Jeg sagde i sidste, sidste afsnit af BingeCast, at jeg troede ikke, at der ville komme den, den store sex-ting, og det var egentlig ikke det, jeg havde behov for. Men uh, det kom der så alligevel. Øhm, det er også bare... Jeg ved ikke, altså Jamie han ser sådan lidt skrøbelig ud, synes jeg. altså sådan lidt ja, øh, lide, ja, gør han og, virkelig. Øhm, og ja, ikke, ikke kun i forhold til hende synes, det har han bare gjort det sidste øh, stykke tid altså... altså skal det ligge op til at han skal dø ligesom, øh, ligesom han ligesom skal få genoprejsning og så blive dræbt øh, ja, til sidst. Ja. Øh, jeg er ikke helt sikker på hvad der skal ske fordi jeg synes, øh, jeg synes igen det var en lidt mærkelig ting i og med det jeg faktisk synes har været sidste sæsons øh, helt klart opløftende del det var den der lidt romance altså forstå mig ret i og med ja, at med dem, det øh, der var, det virkede ikke helt så meget, at der var, der var på den måde en øh, sexknist mellem dem, øh, en erotisk gnist. Det var mere sådan en bromance ting, som, som at de var fascineret af hinanden. Man kunne godt mærke, at der var et eller andet. Ja. Men jeg synes netop, det var så fint, at vi ikke behøvede at få den der øh, seksuelle del på det. Nej. Og, og hele tiden har Jamie været meget i lang tid har han i hvert fald været meget en skygge af sig selv, som jeg siger, og hvor vi ikke rigtig har fået set det, han egentlig kan. Altså, det er både over for Søse, hvor han virker fuldstændig underdagen og ikke rigtig til stede, og han gør det egentlig også her. Altså, han er, han er sød over for Brienne, og øh, næsten lyttende og forstående osv., og, og det er ikke fordi, at vi skal have Jamie som den onde, rigtig arrogante Jamie, men jeg synes bare stadigvæk, det, det er en lidt mærkelig karakter, der bliver spillet i øjeblikket, og så da han sig op på hesten og siger, nu skrider jeg til Kings Landing, der var jeg simpelthen i tvivl. Skal, skal han ned? Og det var også, måske det, der er... Øh, altså, det var det, der var en tanke bag den scene, at man skal være i tvivl. Jamen tager Jamie ned for at redde Cersei, eller tager han ned for at dræbe Cersei? Ja, præcis. Og modsat det, siger han så til Brienne, det her for at være decideret ondt, fordi han er øh, en... en en hver en, eller siger han det for at give hende en mulighed for at, at, at, at hun forstår, at han er nødt til at tage afsted. Altså det der med ja. er han reelt sur og ond, eller gør han det bare for at hun har en øh, bedre kan cope med det efterfølgende? Ja. Vi ved det ikke. Nej. Vi får Men hvis det til gengæld godt ved, ikke? Det er, ja. at der var en kaffekop med fra Starbucks. Lige midt ind i Game ja. of Thrones Ja, det øh... er yes, yeah. ja, så... så lidt morsomt jeg så et, øh, et billede øh, fra øh, en af de tidlige sæsoner hvor altså Nikolaj Koster Valdauer står med et eller andet øh, Lino's kaffekop, det var ja. meget mindre tydeligt så det har de prøvet før ja. og som min, øh, min tidligere kollega øh, Andreas Benser, gjorde på Instagram, så har han øh, hvad det nu, photoshoppet en masse forskellige redmedier ind i en masse forskellige scener <laughs> Det er jo meget underholdende. Ja, det skal jo ja, sige. Men Det altså, er jo sådan nogle små ting. Det vi viser bare, at... Ja, ja altså er, men, skal, alle skal have lov til at fejle, og så har vi lige kaffe Gates, men det er fint nok. Jeg synes det er meget skægt. Og så, øh, altså, så er en fucking god serie, og især på produ production values, der, mm. der, der kan vi sgu hurtigt tilgive sådan en ting. Jeg har lidt svært ved at tilgive, at manuskriptet og måden hvor, og hastigheden som vi er nået op på nu, at, at det skal være så hurtigt, altså ja, man husk... havde virkelig det her uh, afsnit, jeg synes, at det var sådan, altså som, som vi også lige snakker om herinde, at der var lige halvdelen uh, af dem, man så ikke så døde på, uh, på i Winterfell, siger "Ciao, lao, nu tager jeg til Norden, ja. og uh, nu, nu skrider jeg, nu bliver Sam uh, her, og jeg har også en lille fornemmelse af, at hans historie kunne er slut, altså vi ser ham ikke, Nej, tror jeg også. vi ser ham ikke mere, fordi, hvorfor skal vi ligesom byde ind med ham? Og igen med Thormund, vi kommer ikke til at se mere til ham. Han var sjov ja. i den der fest, øh, afslutning der med, med Brienne. Ja. Men reelt set føler jeg bare, at det havde været bedre at givet ud, hvis de havde været døde. <laughs> altså, det lyder som, ja. som mærkeligt, men hvis de havde været døde i Winterfell, så har man virkelig tænkt, fuck, hvor er det en fed serie. Nu bliver det sådan en, en fesen øh, afskrivning af dem, ikke? Ghost ja. det samme, og sådan en, og så sidder lige lige farvel til din hund. Nej, det gider jeg ikke. Så er er det ja, endda, noget man mangler mangler øre og sådan noget. Men uh, hvad hedder hun? Jenny uh, og, og Sam, altså hun var gravid igen, uh, fanget ikke mm -hmm. det rigtigt. Ja. Yep. Så, um, altså det kan være, der kommer et eller andet, du ved, af en af de der, hvad, er det fem spin-off-serier, hvor meget de uh, gerne vil lave, at der er et eller andet der, der, der skal ske. Men uh, jeg tror nemlig heller ikke, vi ser hvad, uh, dem, som, som, uh, som forlod, uh, altså ikke med det. døden, men uh, <laughs> fordi de tog hjem, det tror jeg sgu heller ikke, vi ser tilbage. Men på den anden side, vi, skal, vi er også nødt til at cut fedtet nu, altså nu. Nu skal vi ind til kernen af, af, af Game of Thrones. Der er to afsnit tilbage, og vi skal have masser af de her øh, kampe mellem Varys og, og, og Tyrion, og vi skal have altså hele det der spil om, øh, om, om kronen. Og det er egentlig det, som øh, også gør, at vi ikke har så meget overskud til alle de der små øh, mindre karakterer. Så jeg er helt enig med dig, at de burde have været døde, men nu er vi i hvert fald af med dem. Men du har da fuldstændig ret, jeg har da helt fuldstændig glemt alle de der spin-off. Det er jo da fuldstændig derfor, at de stadig er der. Ja. Så altså, der kommer der til at være en spin-off, der foregår nord for muren osv. Så videre, så videre. Ja ja, så kan Men de lave er... sådan noget, hvor de møder hinanden, hvor de øh, ja. er på besøg i hinandens serie og sådan noget. Så jeg vil gerne se sam serie, der foregår på et bibliotek, hvor han gennemgår <laughs> alle citadelets bøger. Det bliver spændende. Ja lige præcis. Alle bibliotekarer i hele verden, de, de elsker <laughs> den serie der. Frank varm kommer tilbage. Hey, den, ja, det den danske vinkel for virkelig lov til at, øh, at bombe af. Men ja. øh, så lad os ja. bare lige tage øh, de, de, fordi der, der var mange øjeblikke i den her, øh, det her afsnit hvor man tænkte okay, okay, okay, er vi allerede her uh, herfra på her. Jeg kan næsten, jeg holder lige fast i mit yderste her, ja. Jeg kan slet ikke følge med. Hvor altså, øh, de, de bliver lige våfet wow, ud til højre og til norden og hvad ved jeg? Og så så de afsted, og bang, så er den, øh, den anden drag død, bort. Ja. Jeg, jeg nåede slet ikke sådan den der anden end hvad? Hvad? Hvad fanden sker der? Ja, altså på en eller anden måde, jeg kan godt, jeg kan godt se tanken i, at, fordi dragen, der dør, er jo en kæmpe ting, øhm, men at det kan være så pludselig, kan jeg også, jeg kan godt se tanken i, at, at man også skal, øh, altså det hele behøver ikke være de der kæmpe øh, krige, men altså måske lidt så altså, og måske eksekvering af selve øh, scenen op til, øh, den, den var måske lidt, øh, den manglede, lidt mangelfuld. Ja, men jeg kan godt være, du har ret, at det er meget bevidst, at hey, døden kan også komme pludselig. Ja. Men det, igen, når man sidder og ser en serie, så er der bare, der, er jo nogle, der skal være nogle følelser på spil, der skal være nogle ja. følelser ind under, og det når man ikke bandet ind og sidde der sådan, hvad fanden der lige der? Ja. Æ, og, og det var bare, det var, det var lidt ærgerligt, ikke? men, ja. men, men fint detalje, og så igen off screen så sker det store slag, og så kommer de op på, på, på, på land. Og jeg havde ikke den der, jeg havde igen havde ikke sådan en følelse med at i spil, der med Sande, hun var blevet, øh, blevet til fange taget, jeg, tænkte, det? Ja, det var så, okay, fair nok. Og jeg fandt jeg faktisk heller ikke rigtigt ud af det, før at hun stod der, det ved jeg også og det sagde de jo heller ikke, men, men igen, det var lidt sent, at man også fandt ud af, at hun var taget til fange, og ligesom stod ja. der, og der var ikke mere at komme efter. Ja, øhm, for jeg tænkte, husk jeg ikke rigtigt, at sæson 3 eller 4. der er øhm, Brienne og, hvad hedder han, Port altså er det ikke en helt sæson, det tager dem at komme fra King's Landing og, og sådan lidt halv, halvvejs op til uh, Winterfell, og her altså vi skulle det. slet ikke snakke om det der, altså, fordi det er rigtigt i forhold til, øh, og det, det var også derfor, jeg blev helt overrasket over, at nu sejlede jeg sted. bange så dør den. Hvad, hvad fanden sker der med, at den anden uh, modstands her allerede ligger det ud i vandet, ja. Fordi vi havde vi været vant til, at uh, rejser tager lang tid, ja, præcis. Og, og det er et, et et stort sted, når de siger, Nå, vi skal lige ned til Dragonstoner, så skal vi sejle, Nå okay, men det er fint, så ser vi først noget i næste sæson. Åh nej, det kan vi ikke. Men, men der, er, altså, der er jo bog 4 bo i den her, det her oplæg, den foregår kun undervejs. Altså det, det er kun personer der er undervejs. Det er det skal jeg sige. Men, så jeg synes på, på, på sin vis er det okay, men alligevel mangler der et eller andet efterspil. For det er, at det har vi været vant til. Det, det er der bare ikke mere. Ja. Og, Og så, så står det der. Ja, lige Og så står de udenfor uh, porten lige pludselig. Altså det, er godt, det, det, går, det går meget stærkt uh, lige pludselig. Ja, og en ting jeg synes vi helt klart har manglet den her sæson, det er hele Sørsa delen. Altså hun har bare ja. stået sit, uh, sit tårnværelse og kigget uh, smilende ud over byen uh, med sit lidt skæmske smil. Ja. Og det har ligesom været det. Vi har, ikke rigtig, uh, vi har ikke fået opbygget noget der. Vi har ikke fået opbygget en, en stemning andet end at det vi har fået hid til. Og nu ligger det jo så op til, at det, det helt store skal være der, fordi lad os bare sige, at den afslutningsscene, øh, der var, synes jeg faktisk var meget fint. Ja. Havde, man, havde, man havde set den for længst med, at jamen, selvfølgelig kommer hun til at dø. Der er, ingen, der er ikke noget der. Altså, hun har ikke, ikke noget menneskeligt i sig, så selvom Tyrion prøver, så ved alle vel, efter at have set otte sæsoner, at hun er ikke til at tale fornuft, så selvfølgelig sker det. Ja. Øh, det er igen bare, mens hun står der, og så siger hun DRAKARIS! Og dragen, der bare sidder langt væk og nej, det kommer jeg ikke. Nej. Ikke for dig da. Der skal, altså, <laughs> der skal mere på spil. <laughs> Vi ses, lady. Det kommer ikke til at ske. Ja. Men altså, på en eller anden måde, du, du har Søsie deroppe, og så har du Kjell øhm, Crazy Callgame, og <laughs> <laughs> han er så klam. Æ, og så har du øh, Kjell Born, K Born øhm, som jeg ja, selvfølgelig er øh, ude at snakke med øh, Materialen, Men det er jo, altså er der flere i anfølgende kendte karakterer, som er på Sørges side. Nej. Er resten, er resten ikke bare, øh, som vi talte om en sidste gang, bønder i skakspillet? Jo, jo, jo. Altså, jo, der er jo Pilu, øh, Og jo, så er det, ja, det er klart. Ja. Ja, der, er de, der, der er de fire på den ene side der, ikke? Og, og du har jo flere hender fulde på den anden side. Ja, det der er, ja, men det er rigtigt, og, og, men det der er også spændende nu her, det der kommer til at man sige, vi kan fan theorise ud fra, det er jo hvordan dør Cersei, hun skal dø, altså hun kan ikke, hun, hun kan ikke ende med at vinde, det virker igen meget mærkeligt som vi slet ikke har fulgt hende hele den her sæson og så vinder hun, så, så den, den kommer ikke til at lave en surprise red wedding igen hvor alle dør, alle de gode dør, man tænker hvad fanden er det for en lorteserie at se ja. øh, men spørgsmålet er, hvem kommer til at overfinde altså, fordi nu er øh, Arya selvfølgelig på vej, men det vil være det oplagte, tænker man, at hun måske tager i skikkelse som Jamie, Jamie er der også, skal det være ham, ja. det vil også være sådan en emotionel del, at hvis det var ham, der fik dræbt hende, måske på samme måde, som han skubbede Brand ud af vinduet, what we do for love, og så skubber han hende ud, mm. øhm, eller, eller skal det være John eller Danny, altså der er mange selvfølgelig muligheder, Therian. men, at det, ja, Therian altså i forhold, i forhold til den der øh, forudsigelse, som der var fra hende, da heksen fra da Susie var ung, der skal det være ja. en, øh, en, en yngre søskende, ikke? Som jeg husker det. Det kan jeg slet ikke huske, hvad den siger. Andet, jeg tror bare, det var hendes øh, børn, der døde. Ja, hun, hun, øh, hendes børn skulle dø, og så øh, skulle det være nogen, ja, altså i familien, der skulle, øh, altså jeg tror, det var en yngre søskende, der skulle slå øh, hende ihjel, altså skulle være hendes død. Ja, okay. Selvfølgelig også, så der har været jeg kan ikke simpelthen ikke huske, hvilke teorier, men, men hvis man øh, ellers læser bare lidt til Game of Thrones-teorier, så kan man jo få rigtig mange til at være øh, søstende med Cersei. Fordi, øh, <laughs> det var jo også lidt om, nøh, nu kan jeg godt huske, det var Arya, fordi hun jo tjente øh, Cerseys far, øh, hvad var det Nå. sæson 3 eller 2 eller sådan noget, øh, i 3-4 afsnit så derfor kunne hun også godt være på en eller anden måde være lidt søskende, fordi så er det stadig stedet eller et eller andet, så for ligesom for at holde profetien. Ja, okay. Altså jeg tror, at Aria, hun laver en, en, en faceless man, og så bliver til eller andet, og så, så stikker hende, og så står Jamie der og altså, det var ikke mig, men måske bliver, han, bliver hun sådan klædt ud som Jamie eller sådan noget. men der, der er mange muligheder i det her i hvert fald. Det bliver spændende at se, hvad, hvad, det er, vi, hvad det er, vi arbejder med, og hvor vi skal hen af det her, fordi der er ingen tvivl om. Det store slag, og, og måske også øh, det ekstreme slag, det kommer til at ske nu, ikke? Ja, altså jeg tror også, hun, øh, vi, vi, der kommer i hvert fald noget faceless med Arya. Det kan også godt være, lad os sige, der er en af de store personer og karakterer, der dør, Danny eller, eller John, eller en af de andre, hvor hun så ligesom nødt til at tage skikkelsen for at opretholde en eller anden form. Altså ligesom øh, øh, Two-Face, øh, der døde der i, øh, hvad er det, i Batman 2, altså den der øh, Nolan-trilogi. Hvor, hvor de, øh, yeah. de opreft holder ham som, som det her forbillede øh, for at tingene bare kan køre videre Og det var, han var så lidt two så han var ikke helt så god alligevel. At, at der skal ske nogle af de der ting, hvor hun så indtager en rolle af en karakter, som er død, men som vi så bare er nødt til at, at have for at den, the, the, the realms de, de kan acceptere tingens yeah. tilstand. Uh Helt klart, der, der, der skal være et eller andet der, men vi har jo selvfølgelig to, to afsnit tilbage, og det er ikke nødvendigvis, fordi alt skal afsluttes i, i det næste afsnit, og så ligesom skal tingene lukkes sådan fint i den sidste afsnit. Det tror jeg ikke, det er sådan, der kommer til at foregå. Jeg tror, vi kommer til at have nogle, nogle ting, der virkelig spidser til. Altså selvfølgelig gør vi det. Ja. Øh, og det er jo så både øh, hele den alliance, som nu er i gang med at bryde ind, øh, indvendt, hvor vi har Sansa, Varys, øh, måske Tyrion, mod Danny, og hele den del der, og, og så har vi John Snow's, jamen jeg har ikke lyst til at være pacifist, eller jeg er, jeg er pacifist, jeg har ikke ja, lyst til at gøre fint. så meget galt her, og, ja. og så selvfølgelig helt søv. Og så får vi selvfølgelig også det, vi har ønsket, eller i hvert fald jeg ved, du har ønsket, big time! ball. Det bliver fedt. Det bliver fedt, det, det bliver, og jeg, jeg, har, jeg har, altså jeg ved, hvad det kommer til at ske. Nå, jeg siger det, bare. Er det noget, du dele, eller er det noget, du har fået, øh... Forvider jeg når man er i min kreds, så får man øh... det er bare det er <laughs> så ved man... så får Klar. man lige tilsendt til manuskript til næste afsnit, øh... så lover man lige det siger du ikke til noget, Nej. Ja. Ja. Øh... Og, og det der kommer til at ske, det er at øh... de kæmper og øh... vi får endelig at uh... se uh... The Mountains hoved uh, yeah. under ja. så vi får se hvorfor en, en uh... klammer, han er. Han dør. Ja. Men han får lige øh, hunden med øh, i i faldet. Ja, jeg tror de to der er de øh, de krasseste i de to. Og så, der, ja. det, men jeg tror jo det, det viser sig at han er sådan set der også. Ja, det er. Han, han har jo det der lille stræk. eller skær. Er ja, det han kunne godt have lidt sådan en lidt mærkelig hage også? Ja, præcis. <laughs> men øh, det er da godt? Jeg, jeg tror, det kunne egentlig være meget fedt, hvis... Altså, nu skal der lige strategises en lille smule og laves lidt mere ballade, og så skal der komme en eller anden form for krig. Pilu er ret sikker på at øh, dør i, øh, i det afsnit, der kommer nu her på, øh, på mandag. Ja, det var Æh, den dansker. Ja, så har vi... Så har vi jeg ønsker, så er det Nikolaj, så har altså, det er vel Han dør næste afsnit. Ja, jeg tror sgu ikke, der er så mange danskere tilbage. Vi kan godt sætte den. Øh, jeg tror, det er nul danskere der er tilbage når det hele er slut. <laughs> ja, det øh, jeg tror det svær, mm. du har ret. Det kan godt være, ja. der kommer en tredje, eller en, en, en, en helt fjerde. Kasper Kristensen har lige en surprise-rolle ja, uh, i slutningen. Klart. Ja. ja. Uh, altså Frank Varm lever jo nu, kan man sige også, ikke? Jo. Hvis han er med i uh, sidste afsnit, så vil jeg bare sige, det er to-weird. <laughs> ja, så har de uh, fokuseret lidt forkert. <laughs> Men det gør det da selv... godt. Det kan være, at vi skal sætte vores fokus over på øh, en anbefaling eller to. Mm, vil du starte? Det vil jeg gerne. Og jeg øh, holder mig lidt inden for øh, kristendommen og øh, det guddomlige og det og hell. Øh, der er simpelthen en serie, der hedder Lucifer. Ja. Yeah. Og det er fra. Øh, det er ikke rigtigt DC, men det er. Øh, altså DC Comics, øh, som jo er konkurrent til Marvel. Men det er deres. Øh, deres uh, lille lille søster eller store uh, lillebror, jeg ved ikke, hvordan man siger sådan noget, men DC uh, Comics, de har sådan en, uh, en afdeling for de uh, lidt mere, uh, de lidt frækkere uh, comics, som de har. Um, og det er, uh, altså det handler om, at Jeg uh, gider ikke være i helvede med, det er simpelthen for kedeligt. Så uh, han så op til Los Angeles, uh, og der er simpelthen masser af jokes om, at det er lige så uh, varmt, og det er lige så skidt som jævlen. eller som, uh, som uh, helvede. Um, og der møder han så en. Øh, altså han er nightclub owner, så han går bare og knaller med alle mulige tyser. Øhm, mm -hmm. Og så møder han så en øh, police som han så skal hjælpe. Det, det er lidt overtroisk. Det er klart, når det er øh, helvede og sådan noget. Men øh, det. Det er noget bare fundet. Det er lidt Konstantin med Karen Rees. Uh, den har jeg ikke set. Nej. Men det kan godt være, anyway. at jeg skal se den, hvis det minder lidt om det. Men anyway, ja. Djævlen skal så hjælpe hende, øh, politi øh, med at, øh, ja, øh, øh, finde ud af, hvem øh, hvem der myrer der hvem, og øh, tyverier, og altså, masser af forskellige ting. Altså sådan en klassisk detective-serie, bare med øh, et andet perspektiv. Øh, og, og Djævlen, det han kan, det er at få folk til at, at, at fortælle deres øh, inderste øh, needs, deres inderste behov. Øh, så på den måde kan de altid finde ud af, om, øh, om det er nogen, som øh, har slået en eller anden eller om de ikke har. Og øhm, der, er, der kommer øh, alle mulige andre guder, øh, eller rettere sagt engle med, og øh, øh, andre karakterer, som man kender fra, øh, fra Bibelen. Øh, så det er sgu egentlig ret fedt. Og så hvis man har set, eller øh, øh, ret sagt, øh, Djævelens mor, det vil sige Guds kone, hvis, eller, ja, i den her serie, der findes øh, hen, øh, hun øh, hun kommer også med og så det det skulle endelig og det det er, hende, der er den der super lækre model fra Battlestar Star Galactica. Eh en af de der er Cylons. Det hente. Så fik du med. Så er jeg klar. Ja. Så og du, hun så er en total babe. Den hedder Lucifer og det er mm. Tom Ellis der spiller Lucifer og han er øh, i den grad også en, øh, en pæn mand så de, øh, de går lidt efter det der det er lidt sexet øh, og det er ikke fordi de, de mangler huden det er ikke helt så Game of thrones med huden som, øh, som vi måske er vant til men øh, det er øh, der er nogle baller der er nogle bryster der er noget... jeg prøver lige at få dig med igen her, ikke? hvor kan man se den hen? Man kan se den på Netflix, og øh, de første tre sæsoner, de ligger derude, så bliver det faktisk cancelled af Fox, men nu har Netflix taget den, og øh, de, øh, de udgiver fjerde sæson inden for en uge. Okay. Jamen, øh, anbefaling givet. Ja. Jeg vil øh, give en anbefaling til øh, en, øh, en anden Netflix-serie, som hedder Dead to Me. Den er helt ny. Den er lige kommet ud i første sæson. Der ligger alle afsnit på, på Netflix, og øh, den er, hvad jeg synes, helt fantastisk god i forhold til, at uh, historiefortællingen er meget enkel, meget simpel. Uh, vi har den her kvinde, uh, som er. Åh, oh, jeg kan jo huske, hvordan hun hedder. Hun har uh, spillet, uh, spillet flere ting i fra, fra 80'erne. Eller ikke fra 80'erne. Hun er sådan en klassisk uh, 90'er stjerne. Men uh, hun er helt super, og uh, hendes mand er lige blevet kørt ned, dræbt, og uh, hun er tilbage med uh, to børn og skal ligesom komme over det her tab, der er. Men, så møder hun så en anden kvinde, som øh, er rimelig ekscentrisk, lad os bare sige, øh, sige det sådan, som det er, og øh, de bliver gode veninder, og det, det lyder simpelthen så kvinde venindeagtigt, men, men det der er ved den, den er, der, der er simpelthen noget ved den, det samspil de har, og, øh, og ikke mindst den optakt der ligger, for der er jo selvfølgelig nogle ting, som ikke er, som de ser ud til at være. Øh, og det er selvfølgelig Christina Applegates, det er jo hende, det var det ikke. James Marsden er med. Uh, og så min, uh, jeg tror, jeg har lidt et crush på hende, efter så Bloodline på Netflix også. Hun hedder Linda Cardinelli, som virkelig uh, er en gudsmuk kvinde. Uh, og uh, de spiller helt fabelagtigt den her, og jeg synes, den er super sej. Den er sjov, den er god, den har det hele. Hende der advokat, det er jo hende, der var med i... Uh, Clueless. Al Bundy. No. Var det ikke? Al Bundy er den, der lige er kommet ud. Nej, den der... Nej, nej. Altså den der... Hvor var år var det i hvert fald? Nå ja, jeg jeg forskel. er det ja, <laughs> uh, han sikkert hørt før. Ja, det er rigtigt. Det er det er præcis... Hun uh... var datteren der. Mm, fuldstændig korrekt. Ja. Det, var der, det var derfor, jeg mener, hun var den 90 er den 90'er-stjerne. kunne simpelthen ikke... Uh... Ja, ja. Det var fuldstændig ret. Og da James, uh, James Marston, det er ham, der var uh, uh, med, der i Og, også. Uh, også med i X-Men der i 0'erne. Og også har uh, været med i HBO-serien. Uh der var han og Cowboy blev slået ihjel hele tiden. Ja, Westworld. Westworld, det er også rigtigt. Ja. Der er, Nå, er jamen, øh, gode grundsninger, at sige, gode anbefalinger fra den ene og den anden side. Fedt. Nå, men der er i hvert fald noget at se på uh, inden uh, det næst sidste afsnit af det rigtige Game of Thrones uh, ruller over skærmen på, uh, på mandag og inden at vi så er tilbage lidt senere på ugen. Mm. Det bliver godt. Hvis du måske skal følge dig, David Gulerer, hvor skal man gøre det henne? Så gør man det selvfølgelig ind på Herningsportalen. Herning. det <laughs> uh, <laughs> er i Herning. Men, uh, man finder mig på uh, David Gulerer på Twitter, eller bare på Instagram, hvor det hedder DGul, og ellers kan du bare finde mig på LinkedIn, Facebook, Snapchat, Ogonari, TikTok, you name it. Ja, jeg har fulgt med uh, på Snapchat i dag med de fine billeder fra Herning. Det er sgu fedt. Ja, det er fedt. Hvis man gerne vil sige mig, så er det bare Erik Sings. Øhm, og jeg har faktisk stadig det utrolig mange gange i dag, fordi der åben er folk, som er... jeg, det fordi jeg var til konferencer, som, og der er folk, jeg ikke har set i lang tid, og, og så skulle man lige udveksle og sådan noget. med e Sæt i ENGS, øh, uanset hvilken platform det er. Det skal simpelthen også være så og... fedt med dig. Ja. Yeah. Yeah. Men dit navn er måske lidt nemmere at huske. Du er også altså en anelse mere kendt. Øhm, Ikke i penskaskredse, øh, du? Det er selvfølgelig rigtigt. Det, det er klart. det er klart. Måske endda i, i podcastkredse. Øh, Ikke generelt, mindst. Men altså, ude, din, ude i den ganske befolkning, der, der er du nok lidt mere kendt. Men til gengæld, der har jeg sørget for, at det er udelukkende mit navn, der staves på samme måde, fuldstændig samme på alle platforme. Fedt. Så, hvor det ene er lidt svært ved dig, så er det lidt nemt, og så er det modsat øh, <laughs> det er sådan det er. det er sådan vi arbejder det er lige præcis sådan det er David jeg tror at vi skal til at runde af og så øh, glæder vi os til øh, næst sidste afsnit af Game of Thrones det kommer på mad det gør vi nemlig, vi ses So thank the gods for HBO. We know that this isn't TV, it's GOT. Trauma we've all felt it now from Ned's head hitting the floor. sister. It's a lion Lannister, get laid. Drink the wine, drink the wine. It's okay because you know things. Beautiful Khaleesi fled across the narrow sea. To Two Drogo, Drogo, Drogo, Drogo, to Khal Drogo, but now he's a vegetable. <coughs> I'm just a bull, it's a silver head Khaleesi. But if you fuck with me, I'll touch your whole family. So do yourself a favor and bend the fucking knee. Stark, now John Snow, Ramsay is Alpo. This bastard! Oh, you're no longer a cold. Sweet bastard! Just let these haters know. Let them know. My bastard! that winter winds will blow, but with your ghost in tow, ghost in you'll tow. show them what you, you know. know them, John Snow, king in the north, John fucking Snow. Oh, mamma mia, mamma mia. Who is your mama, John Snow? and I'm Tarth, won't you spread your giant legs for me?